Saját családot alapítani. Ennyire biztosak voltak abban, hogy az élet hektádon kezdődik majd mindkettőjük számára. Azután a huszas évekkel együtt eljött az infláció. A megtakarított összeg ekkor már ezer koronára rúgott. Hamarosan hazatérhettek. A többi testvér pedig majd meglátja, hogy Johannesnek és Eriknek sikerült odaát.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 Vagy talán darabokra törtek, mire karácsony másnapján hazaért velük Günhildrődre.